Basme în limba română Femeia care și-a pierdut gălușca A fost odată ca niciodată, într-un mic sat din vechea Japonie, trăia o femeie săracă care îi plăcea să facă găluște din orez Yuki, aceste găluște sunt foarte bune! De ce oare n-ai mai mulți clienți? <laughs> Pentru asta am nevoie de un restaurant mai mare. Pentru asta ai nevoie de bani, nu? Săraca de tine, Yuki. Cum te descurci? <laughs> Priviți această gălușcă. Nu arată amuzant? <laughs> <laughs> da, ce? E, e amuzant. Nu înțeleg cum puteți râde când suntem atât de serioși. <laughs> Yuki era o femeie foarte veselă Îi plăcea să râdă și se amuzea din orice Într-o zi, când orezul părea tot mai puțin și șansele de a face bani păreau tot mai mici Yuki zâmbea și cânta în timp ce făcea găluștele hmm, Fierbiți și rotunjoare! Moi și atrăgătoare! Să facem găluște bune și gustoase! Hmm. Oh! Yuki a rămas surprinsă căci gălușca ei de orez i-a căzut, s-a rostogolit pe podea și a intrat într-o gaură mică din podea. <laughs> Mica mea gălușcă se joacă de-a vă la cu mine! Ei bine, să te găsesc nu? Hem, hem, unde e? În acel moment, mica gaură din podea s-a lărgit și Yuki a început să cadă într-un tunel plin de un milion de culori strălugitoare Yuki a căzut în alt ținut S-a ridicat și a văzut că era pe o câmpie minunată cu o iarbă foarte verde Wow! Iată! Atât, atât de frumos! mă întreb, unde sunt? Când s-a uitat în sus, a văzut nori care aveau forme diferite. <laughs> Norul acela arată ca o pisică! Ce față abuzantă! <laughs> hmm, acela arată ca o gălușcă! O, oh, gălușca mea! Trebuie să o găsesc! Unde s-a dus? Yuki a luat-o pe un drum prăfuit, căutându-și gălușca pierdută Mica mea gălușcă, mica mea gălușcă, unde te-ai rostogolit? Oh, ce-i asta? În fața ei era o statuie mare și fermă Oh, doamne! Ce ochi mari! Uriaș! E foarte ciudat! <laughs> Ce ne faci ciudat, femeie neunsemnată? Și spiritul statuii s-a ridicat în aer. Hei, chiar ci se pare ciudat? Oh, îmi pare foarte rău. N-am vrut să pară rea. Adevărat, tu ai niște ochi minunați. Serios? Da, într-adevăr, foarte mari și strălucitori. Minunați! Ei, bine, nu vreau să mă laud, dar așa e Da, îmi imaginez că vezi bine Nu ai văzut cumva o galușca mică rostogolindu-se pe acest drum? O galușcă! Ba da! S-a da. rostogolit -o încolo da, da. Aia era gălușca mea! Trebuie să o găsesc! Au! Da. Dar e doar o gălușcă, poți face mai multe Nu, am nevoie de acea gălușcă mică pentru restaurantul meu La revedere, mă duc după gălușca mea rostogolitoare Și a plecat în grabă după gălușca ei pierdută Pedro a dat de altă statuie Hmm, unde s-a dus gălușca mea? Hmm, Poate ea a văzut-o Bună! Iuho! Bună! Bună! Cine ești? Mă numesc Yuki și caut gălușca pierdută Gălușca cea era a ta? Vai, miroase atât de bine că îmi venea să mă rostogolesc după ea Ai văzut-o? Chiar ai văzut-o? Unde s-a dus? Pe aici a sărit și s-a răstăgălit pe drumul acesta Of, înseamnă că trebuie să mai alerg după ea În regulă, îți mulțumesc mult! Biii! Și atunci au văzut un mostru uriaș venit spre ei Era albastru din cap până în picioare și mărâia ca o gorilă Însă avea un nas ciudat care zvâcnea din când în când yuki a observat asta. Oh, uite, e Oni! <laughs> Ce n-ați <nasă amuză> <laughs> Nu-i zice asta? Nu-i place? Mai bine ascundă-te în spatele meu și poate luăm prin surprindere. Yuki s-a ascuns în spatele statuii și s-a asigurat ca Oni nu o vede. Bună, doamnă, văd că ați accesit Ho, ho, ho, ho. E o zi foarte însorită, mă gândesc să mă întind puțin ho, ho, ho, ho. Eu am ieșit azi la plimbare mm, Ce priză minunată! Mm. În timp ce mirosea aerul, nasul a început să-i Iuchi, care îl pândea, a văzut asta și a început să râdă fără oprire <Susos> Naste cățel! <Susos> Cine e și. Ce e asta? Miros de om? <Susos> Surpriză! <Susos> Noi e un om! Hmm? Hmm. Ce faci? Parcă ești un câine care adulmecă un os. Miroase a gălușcă? Ca cea pe care tu mai am mâncat-o? Mm. Ai mâncat-o? De ce nu mi-ai dat-o mie? Uite, cu tău mâncare îți oferă oamenii. Privește, nici măcar nu om să mănânci. Dar gălușca aceea mirosea delicios. Chiar a fost delicioasă! Mulțumesc! i am făcut-o! Serios? Gălușca a fost foarte gospoasă! și nouă câteva, te rog! Aici nu se găsește decât varză crudă și peste! Nu sună bine! Fiindcă nu e! Atunci vă voi face găluște! Arătați-mi unde să gătesc! Vino la mine! Iau și pe prietenul tău cu tine! Să dăm o petrecere de seară! O petrecere? Da! Iar Oni a dus-o peste un rău până la casa sa, în bucătărie. Wow! Casa asta e uriașă! E pentru un Oni ca mine! Deci, ai nevoie de o orez, nu? nu? În sacul ăsta e orez! Dar nu orez normal ca în lumea oamenilor? Ha, ha, ha, ha. Ce are așa special? În primul rând, e de aur Și în al doilea rând, trebuie să pui doar un bob și acesta se va înmulti la gătit Deci, practic, nu trebuie să gătesc eu? Nu, e așa de ușor Găsești în bucătărie tot ce-ți trebuie Trebuie să mă duc să-i chem pe ceilalți Spor l-a gătit Apoi Oni a plecat și a lăsat-o pe Yuki să gătească Ei bine, să facem găluștele Locul ăsta e încântător Iar gardienii de afară sunt încântători Îmi place mult locul ăsta <laughs> Și după cum a zis Oni Când a pus a fiert un bob de orez Acesta s-a înmulțit și dintr-o dată Oala era plină de orez fierbinte Asta e! Fantastic! Va fi floare la urechi să fac găluștele astea? În curând, Yuki a adus găluștele Cu toții se adunaser acolo și le miroseau încântați Mmm, yummy! Miroase delicios! Dă-mi și mie, dă-mi și mie! Yuki a vorbit și a râs cu toată lumea și s-a simțit bine pe de altă parte, tuturor le-au plăcut găluștele ei. Astea sunt cele mai bune găluște pe care le-am mâncat vreodată! Delicioase! Mă bucur că-ți plac! Însă, spre finalul zilei, Yuki voia să plece acasă. Își făcea griji pentru restaurantul ei și Oni a văzut că era îngrijorată. Ce e, Yuki? Ce foame! Tu nu ai mâncat nici o gălușcă! Ba da! Am mâncat atât de multe încât simt că îmi purta. <laughs> Dar cred că... e timpul să plec acasă! Acasă? Și atunci? Cine ne va găti? Ce vrei să zici, nătăflețule? Trebuie să pleci acasă! Dar... Dar ador găluștele astea! Atunci ce-ar fi să ne învețe cum să facem găluștele acelea delicioase? Yuki, te deranjează dacă mai stai cu noi o zi? Desigur! Mi-ar plăcea să învăț! Vrei să începem să încercăm acum? Bă! Am putea încerca mâine? Acum sunt plin, nu mă mai pot mișca! A doua zi, Yuki a învățat pe toți să facă găluște Uită-te la mea, arată superbă A mea arată rău Mă întreb dacă are gust bun Deci? Da, e super bună În curând a venit momentul ca Yuki să plece Noii ei prieteni i-au urat la revedere Știm, Yuki? Ia ce orez! Sper să-ți amintească de noi! Da! Orez auriu pentru o viață de aur! Pe voi nu vă voi uita niciodată! La revedere tuturor! A urcat în barcă și a lăsat sacul jos. Apoi a început să vâslească, cântând veselă. Prin și prin dealuri și pe-acolo am umblat... Acum vâslesc înapoi spre casa mea cu găluște boi La, la, la, la, la, la, la, la Iuchi în curând a ajuns la marginea râului. Da, sunt la jumătatea drumului A fugit pe drumul prăfuit și a ajuns în curând pe câmpie Oh, și acum ce fac? N-am idee cum să mă întorc înapoi Ei bine, să mănânc o gălușcă delicioasă Oh, nu din nou! Dar apoi s-a deschis o gaură în pământ și iochii a fost înghițită Wow! sunt iar în tunelul curcubeu! Oh! <fixi> Într-un final a ajuns acasă Ah casă, dulce casă! Acum... Mm -hmm. Să facem găluște! A început să gătească multe găluște delicioase din sacul uriaș de orez În curând a început să vândă multe și să aibă tot mai mulți clienți În curând Yuki era o doamnă foarte bogată Yuki, locul ăsta e minunat, dar faci niște găluște care arată foarte ciudat, știi? Asta chiar arată amuzant! Ce e? Pare un omii! Buuu! <laughs> Yuki era tot ca înainte! Ei bine! Poate chiar și mai fericită!